واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتا ما سي داخل pembahasan حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه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 bahawa para ulama dari pendapat mereka yang masyhur dari penafian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis Nivala Soffer ada tiga makna yang disebutkan oleh para ulama makna yang pertama yang dimaksud dengan Soffer adalah penyakit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 tatkala mereka menghalalkan bulan-bulan haram lalu mereka menjadikan bulan safar sebagai bulan muharram al-ashhurul hurum yang ada di zaman mereka mereka halalkan dan mereka tidak menganggapnya sebagai al-ashhurul hurum namun tatkala datangnya bulan safar maka dia menganggap bahwa itulah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 Hah? Hantu hmm. atau apa lagi, kawan? Gendroa itu apa? Hah? Gendroa, ya. Ya ni dari jenis bin -jen juga. Nak atau kuntilanak, ya. Nak atau apa lagi? Ya. Nak kalau di Sulawesi, ah? Ha? Popok ada istilah popok ada juga parakang. Hmm. Nah. Ya, tapi mereka mengatakan bahwa itu manusia pada asalnya, yang jadi jadian Wallahu a'lam. Wal hasil al-ghilan atau hul dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadith-hadith yang lain menetapkan adanya al-ghilan itu dalam berapa hadis termasuk dalam sahih al-Bukhari rahimahullah menunjukkan adanya al-ghilan lalu bagaimana kita mencocokkan antara hadis ini yang menafikan yang Rasulullah SAW mengatakan la ghul tidak ada ghul nعم nah, dengan hadis hadis yang lain di antaranya disebutkan dalam kitab ini perlu dicek kembali Sanatnya.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 menunjukkan adanya al ghilan sehingga yang dinafikan yang ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyebutan boleh wal ghul iaitu tidak ada al ghul ataukah al ghilan yang memudaratkan kita nak yang menyesatkan dari jalan yang menakut-nakuti ya yang berubah-ubah nak dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan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 Ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la adwa tidak ada adwa tiada ada penyakit menular dan telah kita jelaskan pendapat yang rajah dalam permasalahan ini hmm. wala wa tiyaratah tidak ada pula tatayur wa yujibuni al fa'lu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 dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai suara yang indah ketika dia membaca Al Quran Al-Karim. atau ketika dia mengumandangkan Adzan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimaknya. Wa yuhibbu maaliy al ahlak wa magharimashim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai akhlak yang mulia ya dan pribadi-pribadi yang mulia. Wabil jumlah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 Demikian pula yang telah kita sebutkan dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Al-Muwatta'. Qalu lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Apakah yang dimaksud dengan al-fa'l? Qala al-kalimatut thayyibah. Yaitu al-kalimah at-thayyibah. Al Bahawa Bahwa demikian ini disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walii Abu Dawud bersanad yang sahih, an Abu Batamni Amirin Qala. Dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Namun pentakhe kitab ini mengatakan hadis ini dayif dan didaifkan oleh Al Albani, Rahimahullahu Taala. Dari Aqba bin Amir berkata, "Dukhirat at-tiyarat 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah disebutkan at-tayyur itu di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuha al-fa'lu." Bahawa yang terbaik dari at-tiyarah yaitu al-fa'lu. Maksudnya bahwa al-fa'lu tidak termasuk ke dalam at-tiyarah.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 Faidah roa ahadu kumayaklahu fal yakul apabila salah seorang kalian melihat apa yang dibencinya maka hendaklah dia mengatakan Allahumma la ya tibil hasanati illa anta, walla yad faussiyatil la anta, walla houla, walla kuwata illa bika ya Allah tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, ya dan tidak ada yang menolak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 wan Ibnu Mas'ud marfu'an dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' yakni bahawa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam tahqiq kitab ini bahawa Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini nعم nah. kecuali tambahan ada tambahan yang akan kita sebutkan ini tambahan mudraj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 Ya, mudrads ada kemungkinan ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Wa ma minna illa dan tidak ada dari kami Melainkan Ada kalimat yang tersembunyi dari perkataan ini. Enggak. Ada yang tersembunyi, ada yang muqaddar. Dan yang dimaksud di sini bahwa Wahm minna illah wa fi qalbihi syayun min zalik. Tidak seorang pun dari kita, siapapun dari manusia, melainkan di dalam hatinya terkadang muncul perasaan tatoir. Iya kan? Nah, ya. Ketika dia melihat sesuatu. Nah, terkadang ada perasaan yang kurang baik. Nah, sehingga terkadang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 Bagaimana cara kita menghilangkannya? Kata beliau, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالْتَوَقْقُلِ Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan apa yang terbedik dalam hati tersebut dengan tawakkalnya kita pada Allah. Ya, bertawakkal menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan manfaat, mendapatkan madarah, kita yakini semuanya datang dari Allah azza wa jalan. Nah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa shahahahu. Tahdiratkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan beliau mensahihkan wa ja'ala akhirahu min qauli Mas'ud. Naam. Dan beliau menjadikan akhir dari perkataan ini yaitu wa ma illa dan seterusnya ini termasuk dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Wa Ahmad min hadits Amri. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr. Nah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi waala alihi wasallam bersabda, "Man raddat hutiartu anhajatih fakad ashraka. Barangsiapa yang dengan tatayur itu menolaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan."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 sebab tidak ada yang menetapkan suatu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mentakdirkan suatu kecuali Allah. Qalu fama kafarat dzalik lalu para sahabat bertanya, lalu apa penebusnya? Ya. Kita ingin menghindari itu. Kita ingin keluar dari totoyur tapi terkadang muncul dalam hati. Qala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaqul handakalah kalian mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la illa thairuka wa la ilaha gayuk. Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari-Mu Naam Al-khairu min Allah bi idillah subhanahu wa ta'ala Naam bahkan al-khairu wa syarru min Allah Kebaikan dan keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja ketika terjadi keburukan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 atau wa idza ja'alani Ibrahim tidak menyatakan demikian apabila Allah menjadikanku sakit tidak kan tapi beliau mengatakan wa idza maritu kalau aku sakit dia tidak disebahkan kejelekan pada Allah namun ketika kebaikan syifa kesembuhan fahuwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan padaku kesembuhan dalam suratul kahfi nعم ketika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 dan aku pun ingin merusaknya, ya kan? Merusak kejelekan, ya kan? Beliau nisbahkan pada siapa? Pada diri beliau sendiri. Arad aku ingin, ya? An ibah, aib, merusaknya. Ketika negatif, dinisbahkan pada hadiralis sarah. Wa amal gulam fakana abawahu mu'minaini fakshina ayyurhi qomah tu gian al-mukffara. Fa aradna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 Fakaana lighulaimaini yatimaini fil Madinah wa kaana abuhu wa kaana tahtahu kanzun lahum wa kaana abuu fa arada rabbuka subhanallah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuuma wa yastakhrija kanzuhuma karna positif kebaikan maka dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk asrar Al-Quran Al-Karim dan Balagah Al-Quran Al-Karim. Naam. Maka, hendaklah kamu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairu. Wa la khaira illa khairu. Tidak ada tatayur, kecuali dengan takdirmu, ketetapanmu. Tidak ada ketetapan, kecuali takdirmu. Naam. Ya. Ada sebagian orang yang jahil, yang bodoh dalam menerjemahkan. Palatayur adalah Tayur. Diterjemahkan apa, ya, Ekhwan? Dan tidak ada apa? Nah, atiyara itu dikasih bab-bab kemanuan. Hmm? Nah, tidak mengerti apa itu katayur, atiyara. Nah, tidak ada burung kecuali burungmu. <laughs> nah, ya diterjemahkan tu. Tidak ada burung kecuali burungmu. Okay. Nah ya padahal تطير yang dimaksud at-tayarah yani ya wala ilaha ghairuk dan tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau na'am wala huwa min hadith fadl ibnu abbas radhiyallahu an dan juga Lahu, eh, li Ahmad maksudnya. Tabel perintah Ahmad. Dari hadith Al-Fadl ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, ضعif, ya. ضعif, namun hadis ini disebutkan. Katanya kuat, Sebutkan sini, kuat. Namun Al-Albani rahimahullah mencapikkan. Nah. Ya. Disebutkan ضعيف terus disebutkan di bawahnya disahihkan oleh Al Albani rahimahullah. Naam. Abdullah, ah Abdullah, ah, Al Abdullah bin Al ini rawi yang dhaif. Namun terjadi perselisihan apabila yang meriwayatkan dari Abdullah bin Al Haiah dari kalangan Al Abadilah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, ya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 dan seterusnya oleh kerana itu hadis yang tadi yang kita sebutkan ini adalah resep yang datang dari Rasulullah Alaihi s.a.w untuk menjadikan sandaran kita, tawakkal kita hanya kepada Allah Subhanahu s.w.t Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuka Wallahu allahu alamu isawab Tajib ini lah, Insya Pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab Majaa Fitan Jim. Tafzilu Haftatul